Beraz, zazpire hon da, laro gehita, iru kilometro eta Euskal Herri osoa Zeharkatu ondoren Euskara Aventura espedizioak getxoko elmugara iritsi da eh? Guztira egun gazte eta, bueno, hogei ba, begirale eta antolakuntzako kidek ba, parte hartu dute Lehenaldia izan da, ba, horrelako egitasmo bat antolatzen zela Eta, bueno, esperientzia honi buruz, mintzatzeko telefonoaren beste muturrean, irundar bat, bidazotar bat ahen dakago, inak ego ikotxe, akaixo, arratxalde hon. Kaixo, arratxalde hon. Bueno, hor, e, Euskarabentura espediziaren antolakuntzan e, aritu zara, egun guzti hauetan, kasi kilabete bat, ez? Mauletik atera zenetik. Hori da, bai. Bai. Beraz, e, bueno, ba, pentsatzen dut, e, esperientzia bezala, ba oso oso berezia izan dela, ez? Arrazoi esperdingatik. Hori da azkar aventura a, ruta Kschelañoñarriztadagor, eta den dela urte bat aldetxo bat elkartzen hasi ginen, ba hori, ba holako euskal expedizio bat mundatzeko asmoz. eta ja bueno, va ba, berendela urte bete ederdi ja serioago jarri ginen. Eta, bueno, zen Euskal Herriko talde anitza hori sortzia malpertxoenez osatuta Eta, ba, hori, ba, kandi zanderronkandibata guztia antolatzea Eta azkenean, ba, osatu dena guztiaren matetiko goita maikara Euskal Herriko lurralde guztiak zergatu ditugu Bila bat e, ibilikara, leku asko bizitatu ditugu Eta hori guztia, ba, egun eta mar gazten eskutik Eta ba, guztia euskaraz eta pizkaldera jen Euskararen egerabilera aktibatzen Hori da, Euskaren erabehiera zen helburuetariko bat, baina horrekin batera Euskal Herria azken finean ezagutzean, baitaren gure kultura, gure oiturak pixka bat, e, bueno, aipatu duzun ez, e, bor Euskal Herria oso azeharkatu duzute baina geldialdi bakoitzean ekimen aktivitatez berrinek burutu dituzute oso aberazgarria izan da, baitaren zentzu horretan ez da Hori da, azkenan, agutsu gora bera Euskal Aventuraren egun normal batean Guitzez hibiltzen ginen ba, leku batetibestera, ba, ogei, bat, ogei bat, ogei, edo ogeita bost bat kilometro, eta gero ba, leku berri da iztean horre ba, hiten genuen eduki bat. Ba, dibidez, e, tolosan egon ginenan kikamonarritzekin e, gipuzak euskararen inguran hitz egin genuen, handoa berria bizitatu genuen, irunen ere bai ba, mugaren inguruko eta kontrabandoaren e, inguruko ba, eduki batzuk landu genituen nituen mugan biziren Bitzen e, Gipuzkoak e, lepordiko aukalren egoera jakin genuen, gero erune emigrarne aldiz pasaginen eta horra adibidez handiako e, pelikuaren pelikuleku pelikukusi genuen, orduan bekoxean e, eduki ondu dittugu, kulturarekin, musikarekin e, giza mugmennduekin lotutakoak eta bueno, azkenan izan da bidai bat gese zentzu guztietan. Uh -huh. Esango dugu egun, e, bueno, baino gehiago 16, urte bitarteko gasteak izan direla, e, parte hartu dutenak, e, bai, Euskal Herri tar, Euskal Herritarrak eta baita Euskal Herritik kanpo, hondia sporatik izan ditugu espedizio honetan parte hartzen. Pentsatzen dute hainbeste egunetan hor, ba, bezakik, e, e, aurrelako e, Hanaik edetza bat sortzen dela, e, bestakit e, pizka bat, pentsatzen dut, elmugara iritsi saretenean getxora, hor, ba, pizka berezia izan dela emozionantea baita ere. Bai, emozio asko sortu dira, azkenean, bai, bate batean, ematen du denbora lagunak egiteko, bikoteak sortzeko, bikote egiteze egiteko, eta ba, hori, lagun asko egin dira, Euskal, Herri, Euskal Herriko txoko guztitakoak, ba, zeuen, enkarterritako jendea, Eh, erxako, Arabako Erriesakoa, Nafarroko, Herriberakoa, eh, Iparraldekoa, esan duzun bezala ba, genituen bikide bi Euskaldiazporakoak batekoa zintoneko eta bestea Patagoniakoa. Orduan, behar ba, beraien zatzen, agur esateko momentua, edo, bueno, lastera, eta mendikan ja bai dira prestatzen beharren no, oke dardak, eta, bueno, horrentzarekin eta internetekin denazko zurbiago dagoela, horri ba, zen Euskarara Venturaen ezburu, abazare bat sortzea, Euskal Gazteena, Eta euskara zarituko direnak, orduan, bat espero dugu, hemen ikan aurrera, ba, remanak mantentzea, eta bila ba, betenetan sortu direngoza guztiak mantentzea. Uh -huh, esperientza bezala, e, bizik interesgarri izan dut du, darigabe. Pentsatzen dut, zuek, antolatzaile bezala, baita ere, denbora bat hartu beharko duzue, bueno, ba, guztia baloratzeko, badakiku, ez dela inolaz ere erreza guzti hau ba, prestatzea, antolatzea. Eh? Baina, orokorrean eta horrela bat batean, e, nola baloratuko Ze nuke, ez, lehenengo esperientzia hau? Ba, hori, e, baloraziozako nago bat egin dugu, baina bai gure begiralei, bai gure gazteei eta bai antolakuntzan ere bai indugun lehenengo hausnarik eta ba, oso positiboa da benituen helburuak bete dira Euskaraz, ari ditu gara, euskal herria ezagutu dugu, gure ondara ezagutu dugu e, gure mendiak, kirola egin dugu e, zareak sortu dira, gutxo gora bera, ba, ne, banek eneukan plana nendua bete da eta ez da ezer harrar hori gertatu, beti dira hori gaixo batzuk, eta baina ez da ezer hori harrar hori gertatu, orduan ba, ba azkinen erronka bente da, orduan oso no puzio de. Eta hori, ezan bezala, horren ba, hauporrak e, hartuko ditugu, lasai, lasai, eta hori ba, gero ja guztu bukaeran edo iraian ba, e, baluaziozakonagoa egingo dugu, eta ba, gure e, bidelagun lagun izan diren pertsona, ba, bezle, e, erakunde guztik egin kartuko gara, ba, baluazio hori Ba, bere ahi elarazteko. Esango dugu eta apokatzeko, eh? baitare, bueno, esperientzia hone iburuzko ba, ba material grafikoa, baitare, bueno, ikusgai eh, dagoela, jadanik, eh, ustuen, eh, bueno, guekunean, ba, hor, bueno, ba, eh, expedizionen argazkiak eta bideoak eh, ikusteko aukera eh, daukagu, ez da? Hori, da, zinean gure beste leburazien, ba, egiten genuena komunikatzea eta arakuztea, Alde bat ditik, ba, gure bide lagun izan direnguzti, ba, erakusteko zergitinarekin nien, bai, gura zoi ere bai, baina gero ere, ba, jarretunan gaituzten batez ere gaztei, ba, beraek edo egusteko bat ze gauza entezgarri dozen bada hauza puletegin etezkin euskal Herrian zehar, orduan, ba, egunero ditugu eduki, bideo, arrazki, gauza pila bat, e, bai, Twitter, Instagram eta Facebooken, euskal Aventura kontuetan, gero ere, bai, gure gogunean, eta, bueno, e, grabatu ditugun material pila, pila, pila, bai, orain ere, gudergazkilar eta bideogia Mikel e, detzen dena, ba hartuko urte bat gustearrenatzeko eta bueno dea da daude ba Euskal Herriko e, irudi oso politzak ba dron batekin grabatutakoak e jendea agertzen da hori geniala birra ria horduan ba materia hori guztiare bai ba sailkatu gol eta ez pasabel pena diogu ba urrengo egun aste eta jabetetan. Ba, ongi hongi, guzti horrekin gelditzen gara inaki, esker mila, e, benetan ba, gurean izatagatik gaurkoan. Ni eskertu